خوافر الغنب وقابل الطوب شدید لا قابل لا اله الا اله و الیه المصیر دیز این آده سلورشتی میسی پارے سورت مومن شروع گئی یا دې سورته سورته مؤمن زکوايي چې په دې سورته کې د موسی عليه السلام د یوسړی چې هغه ایمان وروړ او په پټه باندې او بیران سره ډيري او دا کوم ته ډېر کلک دعوه ورکوه د موسی عليه السلام تایید یې نو دا هغه بیانات الله راه نه کلک دي درجل مومن نو ده وجه ده ده صورت تا صورت مومن هم ویلکی هاو ده غرانگی صورت غافر وطم ویو صورت و وطم وی زکر ده الفاظ چی دی پده نمبر آیات کی ذکر دی دریم, دریم نمبر آیات کی نو ده ده وجه نا ده نمون وطم ورکولی شد بیده صورت مکی صورت اگر تی اگرچه باز کې باز علماء د مدنی کولم کړي دو اکثر علماء د دې کاله جره صورتي صورت مکی صورت نه نو ویله صلات والسلام حجرت هجرت مخه نازل شوې بیا صورت کې پینزات یا ایتن دي بیا نور اقوالم شته څلورتیا او دغه رنګ دواتیا سٹاپونو کې صرف اختلاف ته الفاظ د کړی نفین ذات یا یتونہ اودا کرانګې نه دی بیا صورت سورث نزول کې نمبر دی مصحف عثماني کې سلويختم نمبر دی او ترتیبي نزول کې شويتم نه او نازل شوی رستو د سورث زمر نه صورت سورث چې دینه مخکې ختم شو دا اسمان نا چکم ترتیب سر نازل شویده نا آغا ترتیب کم داد آغا نرستو نازل شویده و مخ که دا صورت سجدیه نا چه آغای وشت مسیح آغا که تیره شویده دا آغا نا شوی مخ که نا نازل شویده او دا صورت زمر نرستو نا نازل شویده بیاده دی صورت دا ما قبل سر عربت مناسبت مخ که صورت که دا آغا پاخر که دا اللہ بڑایی تیره شویده وَتَرَ الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ من حول العرش عوده دی په ابتدا که دا اللہ بڑعی ذکر کی گی غابر الزم قابل الطاوب شدید العکاب ازتال دیم نمبر مناسبت مخ کی صورت که هم ابتدا که تنزیل الكتاب من الله العزیل حکیم صداقت کتاب اللہ او د کتاب اللہ بیان او د صورت کم د کتاب اللہ بیان او دا غرنگی دا دا غی صورت پا آخره که د کامیابۍ د ذکر شو شوه نتبوه من الجنه حيث نشاد جنتیانو شو جنت سره ملاويږي کامیابی سره ملاويږي د دې په صورت په ابتدا کې داګه د دا سبب ذکر ده تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم کتاب الله د کامیابۍ ذریعہ ده کوم چې الله تعالی نازل کړی نازري مناسبت شو بیا د سورث د نورو سورتون او وصف امتیازي او طويلي کېږي چیا غو بیان نور صورتونو کې نشته د دې صورت کې نو یو پاره کې د حاملین عرش پرشتو ان شاء الله ر روان دي تقریبا تقریبا اتم نحم آیات کې وم اتم نحم آیات کې براشي چې کم د حاملین عرش پرشته د الله عرش جوړت کړی دا غیر چا پردي نو غد مؤمنانو د پاره بخانه غواړي داغه مومنانو د دا لپاره کم چې توبه او بسی الله تعالی او په دین اسلام باندې چلیږي ته دعاګانې کوي دا غي کور ولته دا غي بچو ته دا غي بیبيانو ته ټول ته هغه پرشتي دعاګانې کوي د یو خاص رحمت نژادي صورت کې اشته دا بل ځکه دا سي مثلا درغلي او دا غران کې یو د مصالحات او سلام واقعیت تقریبا 120 مقامات کې ذکر دا د دې رجل المؤمن تذکرت تفصیلی بیانات د دې رجل المؤمن داسر په دې صورت کې دی په نورو صورتونو کې اغنشت او بل بل خبرات د دې صورت خلاصه د دې صورت کې ابتدا کې صداقت د کتاب الله هغه بیاني کې د غرنګي عقلي نقلي دلایل بیاني کې او دا غرنګي د موسی علیہ الصلوۃ والسلام واقعیت تفصیل سره بیاني ځګه رنګي زواجر دی تخویفات دي مختلف مزامین ان شاء الله زې په زړه روان هغه بیاني کی تفصیل سره بخپل را راشي او اخیری خبره ووم نمبر فزائل دا دی صورت دی نو فزائل کتاب د عبد الله بن عباس ابن منکول غوي ان لكل شيء لباب دا هر یو شی د पारा هغه لباب وی خلاصوي مغزوي نچول و یا دا قرآن نچول او خلاصه الو حامیم دي یا بازو روایتو که الحوامیم رازی دا و سورتون دی حوامیم سبا دا داغیرون بنی سورت تی نو دا مغز او لباب دا قرآن دی خلاصه دی او بازی دی تا عرایس ویری دی عرایس عروسا ناوی تاویلی که دی سورتونو دا او دا گرنگی دا دی سورتونو باره که نورم بزایل منکول لکا یو روایت کې اگر ازید ابو حریزه نو روایت نبی صلی الله علیه و سلم پر یا تل کرسی لوستا او د دې سورۃ ندی اول آیاتونو ته وګورې حامی منوال تر مسویره پورې د دریم نمبر آیاتونه دا چې وینسان ولسته شو وی لستلو په دا غرز باندې الله جل جلاله به د هرې پریشانه او د تکلیف نه اغه الله تعالی اوسه دی چکله داولولي د دی. دا دیوژن بهلې سلام دو سلام دا بازو ازواط په موقع باندې صحابو ته وي که د شپې په تا صبح نه حمله وکړي شي حمله نستا زو خپلو کې کوړ زړ د پوجانو چې کم کوړ یو بل نه تاسو کې دا, دا. پتهونه لګي جنگ دوران کې دیو بل ورده میں استعمالې ده د کم بوځي ده راغې خپل کوړې یو بل تو بګي مها مخ کې بیا یو بل نه تاسو کې مګ بدل کوړې او په یو بلډس کوې کنه نه ی نو بیا په یو بلډ نه کوې نه سلاات تو سلام صابه ویل چې خپلو کې به حامیم لا یون سرون دا حامیې وتکر کو او بعض وایتو کې حامیم لا تون سرون دی او د غرنګې حضرت یا ب درداردي الله طال نو باره کې را یو جممات جوړو جمماتې جوړو یو سړی د تاسو څخه دا سشي جوړه هغه ته وی دا جماعت جوړم د وځ د حامیم نه هغه چې کم جماعت جوړ د دمشق کې جوړ کړو د هغه په किल्ला کې جوړ کړو اوددی سورته د دې الفاظو په برکت باندې الله جل جلاله دا هغه هغه حفاظت او هغه جماعت الله جل جلاله د زمانه پوري تغه محفوظ اوسات نو بهر هل د سورتنا د دې دېر پرځل احاديث مبارکه او کې اگر غلی دي نو انسان لا کوشش وکړی چې قرآن لا اخلی او کوشش کوي چې کم سکم دا انسان ډیر ډیر وي دا سورۃ نا حوامیم انسان کوشش کوي چې دا ډیر وي نور هم هرحال اګه فزائل غلی عبد الله ابن مسعود سفنا منکل دي د دې سورۃ مبارکه اګه بدې ته دیباج القرآن وي نورو صحابه وته یو صحابي دی عمر بن جند بر رضی الله تعالی او دې پرې کې پرمحل حواميم رضت من ریازل دا دا جننه دل جننه باغونه نه باغونه دي سم مطلب چې وینسان دلولي الله جل جلاله با د دې د لستو په برکت باندې دا انسان جنت ته دا داخل کی د دا جنت باغونو ته به داخل کی چې وینسان ولګي د اودا صورتونه اغلولي نبار حال د دې صورتونو اغه پزایللی او صورت باندې به با ان شاء الله وشش کوچ سبا کہی ری شروع کو ابتدائیتنا اگر بس سبا کہی ری انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والا عقود المتقین والصلاة والسلام على رسول اللہ محمد علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم انہی آخرت رسولانا موسیقی اللہ دا سورتون ری حوامی سبعہ اللہ خیر خیدت سلائے اللہ دا تام کے سی طریقے سے رب کو ہے کہ سی مطالب منتر نصیب کے ناس تلتو یا اللہ کریمہ بیانا زمانگا دنیا کے قبر کے اخرت کے پکار رہو یا اللہ کریمہ بیانا زمانگا رازشی استاپرازہ بانے منتوفات راولی صلی اللہ علیہ